Tabe Nagusia Zurekin Pantzo Irigarai, Dona Paleuko amategia ez da etxiko. Ala diote zeurik, Donapaleuko Paleuko hospitaletik, esteko iriskutan diren listanda amategia, baina diote unek irekirik egoiteko arrazoin on rango badituela, arrazoin geografikoak besteak beste. Akitania limuzen eta Poatu poa charantekin ustartua. lurralde berri unen egiturak eta seser berri ekarri iduen. Marilize Lebranchu, décentralizatze ministroak atzobordalen. Horigallatuko diogu, Alice Leizegezar, Aotexiali, egeran berri gutxi ekarri do ministroak. Eta Macron legearen kalteak, zorroztasun politikek krisia gainditzeko ordeza. alde dantziskoe maitzak ekartzen dituztela eta beti nagusien honetan zerete sindikata karikantzen atzo, bai ere. Aro, euritsua otzanola. Euritsua momentukot bederen hemen, bainan haro ikerleek dioten ez eurria kalmatuko da, aldiz odiak beti orrukanen ditugu, temperaturan aldetik hamar grado raino elduko gira. Eta dola somaite minuta jakin duguna, polizio operazione bat, hiperroska lehiuntan, ten horiuntan, ari dena, gazte atxiloketak edo arrastatzeak, gutienez bi gazte arrastatuak dita izke, eta hauetalik batxe horik itxasun, bere etxean, arteka gaitzeko hauzuan, hau da Jean-François Manjiz, eta elgerreteratze bat eterat egina da deia, deitu da elgerreteratzea dat aren doa tegak gaizeko auzoaren xartzian gaitzesteko beraz polizia operazioeta achiloqueta oli eitxasuna abiatua goizuntana Bestalde usteitzeko egiak egun jakinen du euskararen ofizialtasuna tasuna sartu erabakia hon hartu aden ala ez atzo berriz pragoiko ausetika administratibuak afera aztertudu, prozedura utxu bat izan zelakoan abendoran amairuan eta diuriek errepikatu dute atzo francesa dela, francesako izkuntza ofizial bakarra eta bestizkuntza batez hartzia horren inberian konstituzioren kontrakua dela dela den hori iranik, diuriek zer erabakizan dute hori aster tuntan jakinen dugu. Donapaleuko amategiaren etorkizuna estela lanjerian, arazer gerantzuten naukuten Donapaleuko hospitaletik, alta joandan asteburian jakinda, konduen korteak amairu amategiren etorkizuna dudan ebaiten zuela, iru eun txorze baino gutiagorekin estirelakoan errenta gariak eta Donapaleuko amategia amairuan elista hortan da panxikarambide. Berreun taogoita amazazpi sortze izan diraiaz Donapaleuko amategian. Ez dira beraz, galdegin irueun sortze tarateltzen. Bainan, Pierre-Rif Gile ospitaleko zuzendariak segurtatu daukunaz, ARS, Eskualdeko Osagarri Agentziak, idekirik atxikiko du. Juretzko? aux 13 maternités de moins de 300 accouchements et celles qui ont été maintenues c'est Amairu amategi hauek atzikiak badira isolamendu geografikoarengatik da Ezin dira hetsi beste nazemea eztea initze amategi batetarik 25 minuta baino ugu nagui zanen ditesque Kasua Da gainera geituz hortesekoa Etsi Dela basur la Eta baldin zabakarra, segurtasuna eta kalitatea beharrezkoak dira eta ospitale bilakatu girenetik amategiko lantaldea azkartu dugula jakin behar duzue. L'equip de la maternité Depu la creación d'hôpital Iru emaintxa ginekologo bat Eta pediatra bat gehiago ditu Donapareuko amategiak 2012-an Hospitale Publiko bilakatu denetik Gainera, azken argumentu gisa Pierrif jile zuzendariak Baieztatu dauku Ondoko asteetan Hauhak naturalki ukaiteko Plato tekniko bat izanen dela Emaintxa liberalek baliatzen ahalko dutena Donapareuko amategian Urtean, iru eun sortzeak, laster gain dituko dituztela la, espero beraz zuzendariak. Eta bestalde departamentuko, bozen zata, otagaiek, lehenitz uliko izenak, pausatu behar dituzte, otxailaren bigarren hastean, gara behar zitik, amase hierat, prefeturan bakarrik egiten da izenen mit -a. Frank Etève eta à Florence Sanson, ils allons dire UMP, UD, une Autagalla, Cori, Errobiaturi, escoldearen zalta, Biacleena Licoz Orchestre, on dira, Département de Haute-Scondé Michel Vovard eta Valérie Gavois Lambert, on dit tout ce, Ordesco et une candidature rena edo orkesteraren funtsa bakatu, eran da uku Florence Sansonek et à Marilise franxu franxes ministroak ez du argitasunik ekarri eskolleko autetxia diazo, akitanieko eskolleko kontseilua biltzen zen bordalen horren ondotik desantralizazioen ministroak itzartu du akitanieko eskollean imuzen eta poatu sarantekin juntatuko da eta auteskundeak uh, kontseilariak berriz ekurte ondarian izanen dira aliz uh, lehizege zaharrek berden uh, eskolleko kontseilari adenak bisita horren bilana egiten dauku ez berri handiri kekari Uh, egiten omen du eskualde guienen uh, itzulia uh, antolaketa be hoja aibatzeko, Baan uh, erjan luke uh, ljale antolaketa proiektu bat dela, eta eta ez paduko zerbitzuek beharko dutela ere beriz antolatu uh, ez forma horrekin uh, hobeki funtzionatzeko. Esperu ginen uh, pizkat... Uh, jopiki uh, uh, agertuko zela bera ikuseta, ekariko zitiela behi batzu, eta bon, iduriz uh, gauzak uh, bidian dira, baina ez da duzu trenkaturiko, no? Gauzak uh, ahunt alderantziz uh, pasatu dira, uh, hasi dira uh, eskoldeen heinetik, aitatiak izan dira ere izenak, kompetentziak uh, haipatu entzinen. Arabaz, argita sunguti atzo eta argiden gauza bakarra, alain ruse, akitaniako presidentak errepikatu duena, eskualde berriko sozialisten zerrendaren buru joanen dela, de bedain intesatua dela, eskualde komo zetan hori, elduden urte ondariana. Macron legea aztertzen duen lantalde berezia biltzen den egunberian edo bildu den egunberian CGT sindikatak elgerreta ratze bat egindu, baionako sopretura intzenian atzo, hilurgoi bat bildu dira, Macron proiektuaren xalatzeko, zorroztasun politikek krisia gainditu hor dez, alderantzisko emaitzak dituztela, xalatu dute intzarieta. Lan arloan, igandetako lana salatzen duz ezetek, aste buruan lab sindikatuak eginduen bezala. Pausa beharrezkoa dela langilearen tzat, azpimarratu dute. Justizia arloan nagusien aldeko araudiek kanporatzen masiboak errestuko dituztela, langilek gerota zailtasun gehiago sindikatuek defendatzeko, prudometako autetxien kargu gabetzea, edo garraio arloan autobus eta trainaren arteko konkurrentzia, hainbat pundu Macron legeak biltzen dituenak. Manifestariekin, mintzatu gira très mauvais pour la santé le travail du dimanche qui va devenir euh, tout à fait banal donc plus d'augmentation de rien donc je trouve ça inacceptable de la part de monsieur Macron qui nous bete bilokan ria izan da ere ekonomia ministroak duela erreforma reforma eramaten eta ez lanaren dessus c'est un ministre de l'économie qui pense ces mesures soi disons de gauche voilà et c'est quand même un ministre de l'économie c'est pas le ministre du travail qui pense erran mesures. bezala Parisko lege macron legearen landalde berezia biltzen egun berean burutu du elgarretaratzea zeretek justiziako hainbat arlotan badirudi jadanik erreformak gibelerat egin duela beste arloa askotan ere eztu langilegoaren adostasunik lortzen eta gazten lana da odaz elkartearen lehentasuna siberoko ekonomian adiden odaz elkarteak, sohuta kolizioan bildu ditu bere parteidea kurteko bilana eta ondoko xeden haipatzeko, elkarteak egunta berroita amar batkide ditu, ofiziale komerzio eta industriakoak parteide ere erri elkargoa eta bayonako komerzial gambara odazen egin beharrak dira berekideen proiektuen ere baitia enpresa biziten antolatzea eta formakuntza eskaintzea Hortengo xeden agusietan da, bidarteko ingeniadore eskolarekin partaidetza azkarbaten plantatzea gazter buruz formakun zentxurtatzeko eta empriser buruz nolako partaidetza izaiten alden estiako Jean-Michel Arrasket. Bi sekinengia eta gero enpresekin, eh, Siberoko enpresekin, ba posibilidaden enpresek balimba dituzte proiektu Zumaia, garatzeko, ba badira estan master batzu profesionalentsat eta preseski dira deitzen dira, proiektu ingineritza, eh, inginerie de projet. Horiek dira, proiektu complicatua que eh, zaincina eta maiteko ez? Eta, bon, olako formakun zetan, xartzea, evenko gazte batzu, e, olako proiektu importantekin, hek e, ba, formakun zauietan xartzea, kolaborazio interesgarri bat litzateke. Etaotssaila lehen biltzarri bat otssailean bakatu lehen bittzarbatikinen da, parteiditzaren asutik eezatzeko Frantzian bideetako istripuen ehunekohirukakotso zazpihil gehiago izan dira bidetako istripuan jaz ondorioz gobernuak neurriak hartu ditu istripuko puluren mugatzen atentzatzeko lehenik neurrietan alkolaindako, gidari berri entzat, 0,5 gramaen orde, 0,2 grama izanen da, elu baita basobaten eina baino gutiago ostatuak ere zainduak izanen dira zorroskiago, gira obistan dena telefonatziak idatzean debekatu dela bainan ez dira, izu izanen beharritakoak eta musika entzuteko hau tuetako berina ilunegiak ere emekie meki ez dira izu izanen, poliziak ezpeitu ikusten al norden barnean, cintura baduenez edo telefonian ari denez. Gizortako neuriak hartu dira, orotarata, ogoita seie direlarika, bururatzeko espeletako potxokaferia dugula, asteart eta astezkenuntan horreitara psikologu, dugu, asteartuntan egun guzian zaldi eta potxokaferia, goizarekin bi eta irurteko behoken uh, prima, biarra merkatu ez talian. Oilo, lapi, nurxo, erakusketa, onduan arraza guzitako laneko zaldi pizuen erakusketa, atxaleko irontagoiti zaldi primak, bostontan pilota martida, dospi trinketian eta biegunetan, tresna eta ekoizpentsaltzaileak horrigonen dira, izanen dira, ere animazioniak. Eta berrizailunen bururatzeko ah, astapenian erraiten nausien horretarazten nausieta, gazte atxiloketak ah, edo arrastatzeak badirela goizuntan ipereskoalegian, Seinalatuak izan zauzkigu uh, biga, uh, gutienez biga zterra estatuak Eta huetarik bat itxasun izanki, gazte horren etxean, atekagaitzeko auzoan Eta estapenien egen bezala, deituada han elgerreteratze dat Hori eli, uh, Elizaldean, hori da, itxasuko, Elizaldean gaitzeko sartzean Goizberri saioarekin esekitzen dugu, nasioarteko berri ekin odai, Christof eta, eta Sirian kurduak berriz naushiko banehidian. Turkiako muganden hiri kurduan borokak bukatu dira, giza eskubiden siriak behatokiaren arabera, osoki behizartu dute hiriam, ala ere islamisten kontrolpean dira inguruetako eri batzu, buruileg unat iraundute borokak nazioarteko koalizioaren laguntza ere hori zanda bombardaketekin, bestalde Irakeko diala provinziatik ere bota dituzte estado islamikako Ko, eta Espeinian Amar Hill egazkin istripu batean? Natoren base militar batean gertatu da SBRA, albazete eskualdean, sortzi franxas eta bi greziar dira hor hildirenak uh, abiatu berri zen um, egazkina, maniobra batzuen egiteko eta ere gailuz beteak ziren beste makina batzu ditu uh, sute ikaragarria eginda animaleko ke beltz batekin? LRA jaungoikoaren erisistenzia armadako buru bat epaitzen dute gautik egin Hori da Dominik Onguena, agako nazioarteko zigo hausitegian epaitzen dutena, Ugandar talde rebelde estremista katolikoaren buruetarik bat da, eh, eta, eta irutanoi irutano mila aur baituak, baitu dituzte, Azken, ogoita amarr urtetan, eh, buruzagi hau amala urtetan, bera eh, baitua izantzela eta soldado egin zutela, iragan horrek bere alde jokal ezake zigortzeko momentuan. Eta bosteun eta amasei musulmano aneia atxilotu ditu Egiptoko poliziak. Eh, musu, Anaia musulmanak kufri, kofradia islamista hau, debekatu da Egipton, morzi presidenta armadak botazuenetik, tiroketa eta ler gailu pausatzeaz akusatoak dira atxilotu horiek, janber e, da manifestazioak izan direla asteburu untan eta hogoi hil eragin dituztela e, gehien islamistak ziren, Manifestalari eta poliziaren artean Ala ere Human Right Watch Gobernuzkampuko elkarteak dio Poliziak indarkeria sobera Erabiltzen dula manifestalarien kontra Eta asteroido bat lurritik Urbi-lurbila pasatu da Bosteun metrako diametroa zuen unek Mendiki pibaten izarikoa Milioi bat kakotx bi kilometrotan pasatu da Ganaibaita mendiki largira Irualdiz uh, distantzia Hortarat eta gaueko oren batean uh, Pasatu da Ahiskurik ez zala ere